Dobrý den, vítám vás na další čtvrteční přednášce. Jsme rádi, že jste přišli u před volným dnem a jako vždycky u poutávka. Na příště. příště nám přijde Kateřina Klátková z Filozofické fakulty povídat o ortogenezi jazyka u lidí a co to říká o evoluci jazyka v podobě. Tak to bude určitě zajímavé a bude to úplně jiné téma, než které budeme mít dnes. Dnes tady máme Eduarda Kejovského z biofyzikálního ústavu Akademie věd, který se zabývá evolucí pohlavních chromozomů a evolucí genomů a co se v něm všechno vyskytuje, ale i v Brně mají otázky, se kterými si neví rady a přišel se s námi poradit o tom, kde leží hranice života. Tak uh, předávám vám už radši slovo a těším se na přednášek. Děkuji, děkuji mnohokrát za uvedení. Je mi velkou ctí přednášet tady na tomto fóru, protože bio, biologické čtvrtky považuji za jakousi meku, bych řekl biologů takovou jak, jakousi Carnegie Hall a obzvlášť já plachý introvert, když tady vidím takové osobnosti, jaké tady jsou, tak mám trošičku jako obavy, abych vás nesklamal, ale udělám všechno pro to, abych teda vás nesklamal. Jsou viry živé? a co transpozony, a co viroidy, co plasmidy. Kde leží hranice mezi živým a neživým? Moje přednáška se jmenuje Kde leží hranice života, ale v podstatě se pokusíme provést příběhem od vzniku života přes první replikátory až po současné genomy a budeme se hlavně zaměřovat na ty mobilní komponenty genomu, hlavně na tzv. transpozony, to je můj denní chlebo, přes 23 roku se tím živím. Nejsou to jenom sobecké elementy, protože živí i nás vědce. A, a budeme, pokusím se vám také představit novou říši, Acitota, kterou jsme s trochou recese před lety i v odborných časopisech etablovali s profesorem Trifonovem z Izraele, kam právě jsme zařadili všechny ty entity genetické, které ne, nemají buňku a přitom splňují většinu definic života. O tom budeme mluvit za chvíli. Co je to život? Co je to život? Otázka zdáně by je velice jednoduchá a přitom, potom když se nad tím zamyslíme, hloubějíc, velice složitá. Samozřejmě všichni Intuitivně rozpoznáme, co je živé, co je neživé. Rozpoznáme, že kámen je neživý, že váš pejse, kočička, opička jsou živý tvorové. Také dobře známe atributy života, jako je reprodukce, metabolismus, růst, adaptace, odpověď na stimuli a možná ještě nějaké další. Ale jak jednoduše definovat život. Těch definice celá řada mě se velice líbí, definice americké společnosti pro letectví a kosmonautiku NASA, která říká, že život je zaprvé otevřený systém, tedy systém, který si vyměňuje hmotu nebo látku i energii z okolím. Je to systém schopný replikace, to znamená jakési cyklické reprodukce. Je to systém schopný samosestavování, to znamená vytváření určitých hierarchických struktur, které často bychom mohli říct mají až fraktálový charakter. To znamená, když zazumujeme out nebo in, tak ty paterny se jako více méně nemění. To je vidět i třeba na genomu. A je to také systém, který je schopný evoluce, to znamená jakési změny v čase. Také často se používá definice Gerarda Joyce, který říká, že život je samoudržující se chemický systém schopný darwinovské evoluce. Také můžu zmínit oparina, který říká systém schopný replikace a mutace je živý systém, a nebo život je proces, ne systém. Ernesto Di Mauro. K trifonovové definici se dostaneme časem. Pojďme se podívat na otázku, kde ty dnešní scénáře umístí vznik života. Máme tady celou řadu nejrůznějších scénářů. Já mám o tom několika hodinové přednášky v Brně v rámci evoluční genomiky. Teď aspoň jeden slajdík. Jsou scénáře, kdy pokládáme vznik života do moří nebo oceánu a spíše dneska už že takových, jak bychom řekli, mělkých lagun, kde docházeno k opakovanému zahušťování, zmražování, rozbražování těch stavebních komponent, těch organických látek, těch stavebních kamenů, potom těch prvních replikátorů. Máme také scénář tzv. black smokers, to těch černých kuřáků, což jsou podmořské sobky, které byly nalezeny nejprve v roce 2000 poblíž Galapák a později potom i jinde, což jsou sopky, takové podmorské sopky, z nich vyvěrá přehřátá voda, ohřátá od magmatu a ta je bohatá na minerály, čeho železo, mangan a podobně. A potom při styku s tou studenou vodou toho okolního moře dochází k krystal vysražování krystalizaci a k sedimentaci těch různých minerálů, těch kovů v okolí tady těch podmorských kuřáků, těch sopek. Jsou to zásadité, čeho zásadité teda ty, ty výtrysky, ale dneska už jsou i známy takzvané white smokers, bílí kuřáci, kde, kteří jsou spíše kyselí, jak víme. No a tady potom v okolí těch černých kuřáků existuje velice zajímavý ekosystém termofilních organismů. Organismů od bakterií až po různé červy dokonce, kteří mají prostě rádi teplo. Tam bychom mohli říct, jsou pekelné podmínky tady kolem těch černých kuřáků. Tam je ohromně vysoký tlak, si to představte na dně toho oceánu hlubokého. Je tam vysoká teplota a je tam úplná tma, jo? čili pekelné podmínky, a tam žijí nejrůznější organismy. A pak tady máme také, bych zmínil scénář panspermie, s kterým přišel už před, v pátém století před naším otopočtem Arhén, Anaxagoras a potom dnešní mladý, mladší vědci, jako. Svante Arhenius a dokonce Francis Crick e, se zastávali tuto představu, že život mohl být přenesen na planetu Zemi od z vesmíru, zejména teda z Marsu. Dokonce Francis Crick říká: Podívejte se, když i dnes už vědci přemýšlejí o tom, že bychom naplnili nějakou vesmírnou loď bakteriemi třeba a poslali na nějakou jinou planetu, tak proč to nemohli udělat nějaké? vyspělejší bytosti někde jinde ve smíru. A v principu je to možné, dokonce byly na Zemi nalezeny úlomky marsovské horniny a bylo spočítáno, s jakou pravděpodobností prostě dojde k dopadu nějakého asteroidu nebo komety na Mars, vyvržení té horniny a putování potom až té dráhu s velice malou pravděpodobností, samozřejmě dráhu Země a dopadne na Zemi. Jo? Takže, a dokonce bylo tedy nějaký způsobem zjištěno, že ty bakterie, Nebyli, nejsou úplně zničeny, kdyby tam nějaké byly na té hornině a že by byli schopni přežít tady to putování, většinou teda spíš krátké, tím meziplanetárním prostorem. A možná znáte některé ty extremofilní bakterie. Mně se líbí ten Deinococcus radiodurans, což je bakterie, která žije v jaderných reaktorech dokonce a snáší ohromné dávky tvrdého záření. Tak, takže to byla scénáře míst, kde mohl život vznikat. A jak ty první replikátory vypadaly? Vám nemusím povídat to, že dnešní biologické systémy jsou tvořeny molekulami DNA, Jakožto médium pro uchování dědičnosti a proteiny jakožto realizátory. A také dobře víte, že vlastně DNA potřebuje ke své replikaci ty proteiny, enzymy, že a zase naopak ty proteiny musí být kódovány geny v DNA. A tak, je tak byla to taková otázka, co bylo dříve, jestli ta DNA nebo proteiny. A byli jako otázka slepice a vejce, co bylo dříve. A krásným elegantním řešením potom v 80. letech byl objev. RNA enzymu neboli tzv. ribozimů. Tomáš Čech za to dostal novolovou cenu v roce 82 nebo 3. Eh, podle této představy tedy na počátku byly molekuly RNA, které měly schopnost jak kódovat dětičnou informaci, tak současně ji realizovat, provádět jednoduché katalytické reakce, jako byla replikace, štěpení, ligace. Nějaké přes, přes trans, řekněme, nějaké rekombinace a podobně. Takže na počátku, podle této představy, byly molekuly RNA, které nějakým způsobem byly schopny se replikovat, a potom v nějaké další fázi se na ně navázaly aminokyseliny, a ty aminokyseliny jim pomáhaly třeba udržet nějakou konformaci nebo nějakým způsobem napomáhaly té jejich replikaci, takže to bylo výhodné. A potom v nějaké další fázi docházelo ke spojování tady těch aminokyselin a Vytvářeli se mnohem účinnější, flexibilnější, přesnější, rychlejší katalyzátory v podobě proteinů a naopak potom ještě mnohem později vznikl pozdní příchozí molekula DNA, která naopak zase umožňovala oproti molekulám RNA kódovat mnohem komplexnější, delší genetickou informaci. A potom v době, kdy nevíme přesně, došlo ještě asi mnohem později k utvoření nějaké první buňky, kde se celý tento systém uzavřel do nějakého kompartmentu, možná proto, aby tam třeba nebyly nějaké parazitické cykly, nebo také bylo jakýsi způsobem modelováno, že vždycky zákonití tam vzniknou nějaké parazitické cykly, které více berou, než dávají, takže možná proto se bránili tady ty jakési systémy těm parazitům. Takže tady dole ještě máme časovou osu, kde vidíte vznik vesmíru nějakých těch necelých 15 milion let zpátky a zde je vidět ten RNA svět, který tady vznik sluneční sluční sluneční soustavy 4,5 miliardy a tady 4 až 3,8 miliardy let zpátky je ten RNA svět a tady 3,8 miliardy let zpátky už máme první buňky, takzvané stromatolity. To jsou nejstarší autonomní organismy, buněčné, stromatolity, které byly objeveny na několika městech na naší planetě. Toto je obrázek ze Žraločí zátoky v Austrálii. Je to Národní park tam. Nikdy jsem tam nebyl, moc rád bych se tam podíval, se přiznám, tam musí být fascinující prostě procházet tady po tom mostíku a představovat si, jak ta planeta vypadala v v kdy vznikl život před těmi téměř čtyřmi miliardami let. To musí být uchvatné a vlastně tam je kontinuita, ty stromatolity jsou stále živé, je tam kontinuita života po dlouhé miliardy let. Jo? A ty bochníkovité útvar, ty stromatolity nahoře mají cyanobakterie nebo synice, čili fotosyntetizující bakterie a potom v nižších vrstvách jsou tam anaerobní bakterie a nějaké další ještě vrstvy, je to docela složitý systém. A mě fascinuje ta kontinuita života buněčného života od té doby. Tak a ten život se nám vyvíjel po dlouhou dobu jenom v jednobuněčné podobě. E, ať už to byly tedy prokaryotické nebo už eukaryotické organismy, ale stále po celé 3 miliardy let to byly jednobuněčné organismy. A potom před nějakými 530 miliony let, dobře tady jsou evoluční biologové lepší než já, tak, ale mě to přijde trošku e, aby nepřístupné, aby tady vykládal. Ale, ale aspoň, aspoň takhle na zopakování, došlo k takzvanému výbuchu designu ke kambrické explozi. Ona no, tam ještě asi byla tam ještě byla předtím asi 100, let, 100 milionů let předtím takzvaná ediakarská fauna, které se nám teda nic nezachovalo, že tam nebyly ty vápenité schránky, ale potom v té kambrické explozi došlo k tomu ohromnému výbuchu designu, kdy vznikly v podstatě všechny ty hlavní taxony, které dneska máme. A já vždycky říkám tady u toho obrázku, že bakterie bez nás přežily 3 miliardy let, byste řekli hloupé bakterie, a my, pištní pánové tvorstva, jak dlouho bychom vydrželi bez bakterií. Dneska víme, jak je mikrobiom důležitý, že jo? Ten kilogram těch bakterií, které si nosíme ve střevech, eh, asi, já myslím, že ani několik dní bychom možná bez, bez toho našeho mikrobiomu nepřežili. No, když mluvíme o bakteriích, tak před několika lety byla bombastická zpráva v médiích, že vědci stvořili de novo bakterií, že stvořili vlastně život. Verze 2.0. Craig Venter, ten známý americký vizionář. Samozřejmě to nebyla pravda, to bylo velmi, jako, bych řekl, přehnané, protože on v podstatě jenom eh, vzal z počítače sekvenci bakterie Mycoplasma Mycoides, nasyntetizovali, poskládal ten genom, poskládal ho a vložil ho potom do bakterie Mycoplasma Capricolum, z níž předtím vybral její, odstranil její genom. A potom, co byste řekli, nový software přebudoval ten původní hardware. A oni ještě, jak věci jsou takový hraví, a máme smysl pro humor někdy, tak tak tam vložili takzvané bodoznaky, oni tam zakódovali jména těch autorů a také tam dali tři citáty, jeden Feynmanův Richarda Feynmanův citát, který říká, what I don't understand, I, I cannot, I cannot build, I I, what I, I cannot build, what I don't understand, to, čemu nerozumím, to nedovedu stvořit, jo, takže to tam zakodovali a tehdy vyhlásili nějakou odměnu pro toho, kdo to nějaký způsobem dekoduje. Neznám teda, přizná se podrobnosti. Takže tady, to byla v podstatě jenom transplantace genomu z jedné bakterie do druhé. Já si myslím, že ještě hodně dlouho bude trvat, než se dočkáme doby, že by opravdu jsme jako věci stvořili i denovou bakterii. Protože věnete si, samozřejmě ten genom, to je poměrně jednoduchá, jednoduchá záležitost na syntetizovat genom, DNA, že jo, jenomže vědete si kolik těch tisíc různých komponent obsahuje bakteriální buňka, plus samozřejmě ta buňka ještě taková ta buněčná stěna a tak dále, to je velice složité a, a já sám si skoro ty, protože to, pokud se na to vůbec někdy podaří, že to bude za hodně dlouho, ale samozřejmě asi principiálně to možné není, jako e, nehrze vyloučit principiálně. Tak. Pojďme se, když mluvíme, ještě pořád se točíme kolem té definice života, tak trošičku pojďme se podívat na, na našeho kolegu z Izraele, Edvarda Trifonova, významného vědce, kterého mimochodem Francis Crick jednou označil za génia. Já si to myslím také a mám ohromnou radost, že jsem s ním měl tu čestně spolupracovat a máme spolu několik článků společných. To byl prostě ohromně charismatický ruský Žid, původně raketový inženýr, který potom se dal na molekulární biologii. A on si kdysi říkal, on si říkal, podívám se na definice života. Porovnal 123 definic života a zjistil, že se tam stále opakuje slovo reprodukce a evoluce. A jenom čtyřikrát se v těch definicích vyskytovalo slovo buňka. Tak, takže pokud bychom tedy přijali tuto definici, že život je, řekněme, reprodukce z variací, jo, ten úplně minimalistický přístup, tak potom bychom měli celou řadu genetických entit, které by patřily, které by splňovaly tuto definici. Patřili by tam viry, viroidy, plazmidy, transpozony a možná snad i trošku, jako kdybychom to přitáhli ještě za vlasy, tak satelitní DNA, jo, tandemové repetice, které se nám amplifikují v genomu také vlastně v podstatě eh, sami do určité míry. A splňují definici života a nejsou ve stromu života. A tak jsme si jedno tak s Trifonovem sešli u nás v Brně, protože on tam často jezdíval a říkáme si, tak napíšeme nějaký takový trošku rezrecesi jako článek od taj nové říši. Tak jsme se domluvili, jak by se mohla jmenovat, pak jsme si řekli, že by to bylo pěkné jako acitota. A tak, tak jsme napsali seriózní článek, který nám dokonce přijali v Journal of and Dynamics v impactovaném žurnálu seriózním, docela bych řekl. A, a tam jsme tedy popsali složitě všechny ty komponenty a jejich evoluci a, a tak podobně. Takže a dokonce, a já jsem pak našel na české Wikipedii po nějaké době, že to tam někdo dokonce dal, ani nevím teda kdo, tady tohle říši a citota, kam patří všechny ty šelik, ké možné entity genetické a i ve vesmíru na to byl jednou článeček. Tak co nám teda spadá do této říše? Transpozony, mobilní genetické elementy. Jednak jedná se o DNA transpozony, které se amplifikují v genomu mechanizmem cut and paste, to znamená, vystříhnou se a někde jinde se vloží. Určitě znáte, mají enzym transpozázu. Pak jsou to retrotranspozony, které se amplifikují prostřednictvím RNA molekuly, to znamená, nejprve se přepíšou, potom se zpětně přepíšou reverzní transkriptázou a vloží zase integrázou do jádra a ty mají tomu odpovídající aparátbu e, enzymatický, to znamená, je tam jednak ten strukturní protein GAG a potom je tam teda samozřejmě reverzní transkriptáza, e, RNAza H, proteáza a integráza, to asi také znáte ze školy. No a potom tady těch je celá řada to můj denní chlebe, jak říkám, opravdu, to je můj velký velká láska, velký koníček, bych řekl, transpozený. Dneska už se ukazuje, že to nejsou vůbec parazitické elementy, jak se dřív myslelo, ale že to jsou velice důležití hráči evoluce, který opravdu jsou velice často užiteční pro tu buňku a pro genom. Pak tady máme ohromnou plejádu virů, kterých dneska, jak jsem si dočetl, je asi 10 000 druhů známých a předpokládá se z různých těch metagenomických studií, že jich je asi 200 tisíc celkem. Ať už jsou to víry, které mají genom tvořený molekulami DNA, RNA, dvořetězcovou, jednořetězcovou a různé módy, replikace. Pak tady máme viroidy, což jsou kratičké molekuly RNA, které jsou v podstatě takové jako tyčínkovité, oni jsou sice cirkulární, ta molekula často vytváří různé sekundární struktury a způsobuje to celou řadu chorob, zejména u rostlin, podobným, podobným vírovým chorobám. A pak tam samozřejmě taky jsme zahrnuli plazmidy, což jsou, jak dobře víte, z molekulární genetiky, že cirkulární replikony, které se nacházejí v bakteriích, často nesou různé rezistence k antibiotikum a podobně. A také, když bychom to trošičku ještě jako přehnali, tak bychom tam mohli zařadit i to satelitní DNA, která se amplifikuje také možná mechanismem otáčivé kružnice, extrachromozomálně v citoplazmě, Aspoň je to jeden z těch navržených mechanismů. A mezi těmi jednotlivými zástupci té říše a citata jsou různé vztahy. Mezi retrotranspozony retro a retroviry jsou velmi úzké evoluční vztahy. Neví se, co se vyvinulo z čeho, jestli to bylo jako z retrovirů retrotranspozony nebo z retrotranspozony retroviry. Retro tam v podstatě jde jenom o ten gen ENV, který máme u retrovidu navíc oproti těm re retrotranspozonům. A přitom ale také jsou některé retrotranspozony, které obsahují už i gen ENV, který umožňuje opustit v podstatě buňku. Jo. Potom máme třeba helitrony a geminiviry jsou také velice blízce příbuzné a opravdu ta hranice mezi tím, co je vně, uvnitř buňky a vně buňky, ta je velice rozostřená, jo. Takže často také transpozony obsahují satelity, ty satelity, jak víme z našich studií, třeba se dokonce rodí uvnitř těch transpozonů a postupně expandují do velké délky. Tak, čili to bylo představení těch jednotlivých zástupců, to je naši říše a citota. A potom pojďme se podívat, jak tedy jsme zařadili do toho stromu života. My samozřejmě jsme s Trifonem si byli vědomi toho, že existuje moderní systém, klasifikace, v které se přiznám, ani se nevyznám, jako jsou tam ty různé skupiny, jako exkaváta a opistokonta a podobně. To vy určitě víte lépe než já, ale přesto jsme se, jako na vzdory, možná spíš té složitosti, jsme se přidrželi té klasické nebo starší taxonomie eh, Cavaliera-Smise z roku 2004, kdy, tedy, eh, kde, kdy tam v tom stromu života je těch základních šest eh, říši, to znamená archebakterie, provoci rostliny, živočichové a houby. A k tomu jsme přidali, takhle jako odsud jdoucí, to naši říši Acitota, která vlastně nemá své, své vlastní buňky a ona prodůstá všemi těmi dalšími říšemi, Eh, jo, a samozřejmě inherentní vlastností je horizontální genový přenos a velká dynamika, respektive migrace nukleových kyselin. Jo. To je podmínka, to je vla významná vlastnost, té je říše acitota, těch jednotlivých zástupců. Ta migrace nukleových kyselin. Mohli byste namítnout, že jsou to samé parazitické elementy, ale samozřejmě co je parazitické a co není. Že? Já si myslím, že nejsou víc parazitičtí než, ostatní, než zástupci ostatních, Říši. Takže možná se tady někdy můžete usmívat, ale my jsme se nad tím také trošku usmívali. Takže. Tak určitě zajímavou entitou dneska jsou takzvané obří viry nebo megaviry nebo mimiviry. Určitě jste o tom slyšeli. To, to je tady fascina, ty viry, protože to potrhuje to, tu skutečnost, že opravdu ta hranice mezi tím buněčním a nebuněčním je opravdu velice nejasná. Jo? To jsou vidy, které mají dokonce velikost genomu větší než řada bakterií. Vemte si, že mykoplazma, tam mají půl megabáze. A tady tenhle ten pandoravirus salinus, který byl, no, teď nevím přesně, je to parazit, je to parazit nějakých akantaméb, nějakých měňavek, tak ten má genom 2,5 milionu bázy. Potom, pokud jde o velikost kapsidy, tak to také je zde u těch velkých virů srovnatelná s bakteriemi, třeba ten pytovirus Sibericum, který byl nalezen v permafrostu na Sibiři, tak ten má velikost 1,5 mikrometru, či ohromně velké jak genomy, tak i ty kapsidy. Ale přitom oni, oni dokonce mají ribozómy, mají geny, které kodují proteiny, dokonce velké množství, dokonce obsahují repetitivní DNA a podobně. A dokonce, co mě přijde ještě více fascinující, tyhle ty obří byry mají svoje, to jsou parazité vlastně, mají svoje parazity parazitu, Mají takzvané virofágy nebo transpovirony, což jsou zase další drobné genetické entity, které parazitují tady na z těch obřích vyrech. Čili opravdu ta hranice mezi tím buněčným a nebuněčným se dneska posouvá, bych řekl, úplně jinam. A ty... Tady je citát Eugene Kunina, který říká, že velké věry překračují tu imaginární hranici mezi víry a celulárními organismy a skutečnost, že nás mohou udělat nemocnými, je dělá hodně živými. Tak to vám nemusím vykládat. Tady vidíte jenom pro velikost toho jednoho mimiviru oproti dalším virům. Pokud se podíváme na původ virů, tak zase, zde je celá řada různých hypotéz a teorií. Na jedné straně se můžeme na Víry dívat jako na primitivní entity, které se nachází na hranici života, podobně jako ty časné replikátory, o kterých jsme mluvili. Střídají se tam fáze DNA a RNA, což může být vnímáno jako jakási reminiscence toho přechodu ze světa RNA do světa DNA. Na druhé straně se můžeme na ně dívat jako na odvozené entity, poměrně mladé, Kdy vlastně mohlo dojít jednak k redukci, ty mými bíry možná vznikly z buňky, anebo naopak progresy, progresi, kdy z retrotranspozonu vznikly, jak už se říká, retrovily možná. Jo? Čili zase můžeme se dívat na různé vlastnosti těch bírů. Můžeme je krystalizovat, čili můžete říct, to jsou obyčej, prachobyčejné chemikálie, můžeme krystalizovat, nejsou to živé organismy. Naopak zase na, někdo může nahlížet jako na primitivní živé organismy, což třeba je můj pohled spíše. A nejsou rozhodně schopné autonomního života. Ale kdo je toho schopen? Kdo je toho schopen? Teď, teď dobře víme, jak jsme všichni provázáni. Ta síť života je tak propletená vzájemně. Že nakonec i ten člověk, pán tvorstva, nevydrží bez toho svého okolí, bez své potravy, bez živočichů, bez rostlin, bez toho mikrobiomu. Takže kdo je vlastně autonomní a kdo není? Já si myslím, že skoro nikdo. Pokud se podíváme na tu planetu, jako na jakousi tu gáju, prostě na ten celý systém propletený, jako tu tu jemnou pavučinku, která pokrývá tu naši mladě modrou, modrou tečku řídící sem hrazivou ve vesmíru, abych trošku připomněl Karla Sagana, tak co je, kde je tady autonomní? Všecko je to ohromně provázané. Tam jsem ještě snad chtěl ukázat, z mého jednoho článku ve vesmíru, jako, jak jsou krásné ty viry. Můžeme nahlížet tu krásu přírody skrze tady tyhle ty malinký potvůrky. Tak, jednou z uchvatných vlastností stromu života je genetický internet. Tak říkám horizontálnímu genovému přenosu. Je to opravdu inherentní vlastnost, to naší říše Acitota. Jak máme vertikální přenos, to znamená z rodičů na potomky, tak máme i horizontální přenos. A dříve to bylo známo zejména u bakterií, že dobře jsme znali konjugaci bakterií, Kdy, kdy se bakterie despojily spojily, nebo trans, transdukci, kdy to bylo způsobeno přenosem genetické informace bakteriofágem, anebo transformaci, kdy volná naked DNA přeplavala z jedné bakterie do druhé. Jo, to bylo známo, to bylo běžné, že bakterie využívá jeden půl půl jeden rybník genů, kde si podle potřeby vzájemně vypůjčují ty geny podle toho, kdo momentálně co potřebuje. Ale postupně se ukazovalo, že ten horizontální genový transfer je velice běžný i u vyšších organismů. Dneska, že byly třeba popsány Archipovová z Mezelsenem popsali u Bedeloidu Ratifers, u těch pijavenek, jo, u těch výžníků ohromný masivní horizontální transfer, tak se přímo jmenová ten článek Nature, tedy masivní horizontální transfer. Na konci chromozomu tam byly veškeré kousky genomu z jejich potravy. Tam byly bakteriální části, vírové řasy, rostliny, všechno, co, co se tam nadspalo do těch konců těch chromozomů, těch bdeloidních rotiferů. Nebo želbušky jsem taky někde zachytil, že také mají hodně jako... Hodně často ty horizontální přenosy. U Volbachy to je ta bakterie, která mění mění pohlaví vlastně u některých zástupců hmyzu, tak tam taky dochází k horizontálnímu přenosu. Těch příprav je ohromné množství dneska, takže spíše bychom měli mluvit než o, té, o nějakém stromu života, který roste ze spora nahoru, o jaké si opravdu pavuči nebo keři aspoň života, kde jsou propletené ty jednotlivé větve a to přírodní genetické inženýrství je velice časté a to i mezi velice často velice vzdálenými taxony. Toto je obrázek z našeho jednoho článku, který jsme publikovali loni v BioEssays, takové zamýšlení právě na tu migraci DNA a RNA. My jsme si vlastně uvědomili, při podrobné zkoumání jako literatury, že ty složky genomu, které jsou evolučně velice dynamické, jako jsou právě třeba ty transpozory nebo ty satelity, tak právě ty nejvíc migrují e, mezi bůnikami nebo uvnitř buňky, dokonce podél třeba rostliny a podobně. Takže jsme udělali takový sumarizační obrázek tady, kde vidíte například tady v jádře máme transpozon, který se nám přepíše do té RNA, potom se tady, tady v té Virus Light Particle přepíše reverzní transcriptázol zpátky do CDNA, komplementární DNA a vloží se zpátky do jádra. Potom tady máte satelity, o kterých, jak jsem už říkal, je známo, že taky jeden z těch mechanismů je mechanismus otáčivé kružnice, kdy se amplifuje extrachromozování, kroužky vznikají z těch satelitů. Oni se tady vyštěpí, ten satelit, a potom zase na bázi homologní rekombinace se včlení do homologního místa v tom genomu. A tím se vlastně třeba za ohromně krátkou dobu na amplifikuje do mnohem delšího úseku, než byl původně. Nebo tady máte třeba promiskuitní DNA, takzvanou, to znamená organelární DNA, která mitochondriální chloroplastová, která, jak je známo, bombarduje ohromným množstvím jaderný genom a to neustále, taky mám na to nějaký články se svými studenty, my jsme ukázali, že vlastně tu bombardování přednostně do centromerických oblastí a potom následně, až jak dochází k různým restrukturacím genomu a chromozomu, tak se to oddaluje od těch centromer, od těch pericentromer, zejména dál jako podle toho chromozomu a že ty nejmladší úseky vlastně byly nejbliž tomu té centroméře a potom ty více divergované, vlastně starší ze stádle zdivergované úseky byly potom dál. Takže to, to je taky promis kvítní DNA jeden z těch módů, kde hodně dochází k migraci, a potom tady máte ještě vlastně umlčování transpozony, bylo prokázáno mezi buňkami, že dochází k migraci malých molekul RNA, SIRNA, kdy dochází k transkripci v jedné buňce eh, toho transpozonu a potom se nad, naštípou malý RNA a ty migrují do druhé buňky, do z vegetativní do generativní třeba v pilové láčce a tam potom umlčí, tu skupinu transpozorů v té generativní buňce, aby právě tam neskákala, protože tam by to bylo velice jako škodlivé. Tak, pojďme se posunout tedy k tomu dynamickému ge genomu a zde bych e, uvedl příklady vlastně no, naše dnešní nahlížení na genom. Genom je ekosystém nejrůznějších elementů, kde máme mezi těmi elementy celé spektrum různých vztahů, od parazitismu přes kompetici až po kooperaci. A když vstoupí do genomu nějaký nový element, nový třeba transpozon, tak on se z počátku v snaží naamplifikovat do maximálního možná kopii. Chvá se sobecky a snaží se co nejvíc jako vyždímat ten genom, namnožit se. Poté nějaké době ten genom aktivuje obrané mechanismy. A jako je třeba metylace DNA nebo malé RNA, RNA interference malé molekuly RNA a umlčí tenhle ten element a po nějaké době tam se vytvoří jakási rovnováha, jakýsi kompromis, jaké, jakési status quo. A potom v některých ojediněných případech může dojít k tomu, že některé elementy jsou využity takzvaně kooptovány neboli domestikovány pro nějakou funkci, která je užitečná, užitečná pro, pro tu buňku pro ten genom. Je celá řada takových případů, těch funkcí, možná se k tomu ještě za chvilku dostaneme. Jinak samozřejmě ty elementy často se vnořují jedna do, jeden do druhého, jako ty ruské matriošky, a to samozřejmě proto, aby neškodili. My také máme nějaké publikace na targeting těch transpozonů takzvaných, protože se dneska ukazuje, že to není jenom výsledek, tady ta distribuce není jenom výsledek selekce až jako ex post, ale a priorně targetingu do určitých míst, že ty transpozony mají určitá integráze, jejich má určité preferenční místa, do kterých se může včlenovat a také se ta včlenuje. Takže tady máte třeba centromerické satelity, telomerické a telomerické satelity a celá ta ramena jsou vyplněna většinou nejrůznějšími rodinami těch transpozonů. Tento obrázek už jsme, jsme, jsme viděli. Tady je životní cyklus retrotranspozonů, který se nejprve přepíše, pak tady dojde k translaci, vzniknou gag proteiny, ty černé kuličky, ty vytvoří virus-like particle, v ním proběhne reverzní transkripce, někdy to může opustit buňku právě, potom to je už podobně jako retrovíru, a potom integráza včlení, tady dojde k rozpadu jaderné membrány a integráza včlení do jádra, do nového místa, čili vždycky je tam ten duplikativní charakter. Jak už jsem říkal, velkou otázkou byla funkce tady těch elementů, funkce těch transpozonů a velkou škodu, ohromnou škodu v 80. roce, 1980, nadělali čtyři Nobelisti a to zejména Orgel Crick a Doolittle La Sapienza napsali dva články, oba dva vyšly v Nature'u 1980 a oni prezentovali tady ty naše milé transpozony jako pouhé parazity, pouhé škodlivé elementy, které se prostě amplifikují do maximální možné míry, kterou jim ta hostitelská buňka dovolí. Dneska víme, že to tak zdaleka teda není pravda, že jsou to velmi důležití hráči, jak ukazoval tady Christian Biemont třeba v tom krásném článku už od 2006, že to jsou velmi důležití hráči evoluce, kteří pomáhaj, dávají velký evoluční potenciál buňkám, které mají celou řadu funkcí, které z toho vznikly. Například ochrana konců chromozomu u drozofily. Drozofila tam hledali tandemové repetice které jsou známy u každého u normálních druhů na konci, že člověk má GGA, TTC třeba. A, třeba. U té drozofily pořád nemohli najít takovýhle tandemový repetice na konci těch chromozomů. A nakonec se ukázalo, že na konci těch chromozomů je několik rodin retrotranspozonů. My máme letos právě jsme na to publikovali tak jednu publikaci v Mobile DNA, které tam skáčou cíleně na ty konce a tím chrání vlastně ty konce proti tomu No, zkracování. To byl jeden z případů domestikace eh, transpozonu. Imunitní systém obratlovců. Asi znáte VDJ rekombinaci, že? A to je také. To vzniklo svět, ten rak protein, který je klíčový v té VDJ rekombinaci. Vznikl z transpozázy eh, DNA transpozonu rodiny transip. Třeba. Je, takže krásný příklad o e, domestikace, přestavby genomů, regulační sítě. Ty vidíme třeba zde ty regulační sítě. Tady vidíte, že vlastně, když máme, si třeba máme nějakou rodinu DNA transpozonu a ty mají teda gen pro transpozázu. <coughs> a na, tu transpo na, ten, na ty tyry, na ty terminálně invertované konce těch transpozonů se váže i ta transpozáza, která zajišťuje to jejich vyštěpení a potom členění někde jinde. Jo? A <coughs> Čili v genomu je ohromné míst, místvo potenciálních cílových míst pro tady tu transpozázu. A pokud z té transpozázy evoluci vznikne nějaký transkripční faktor, k čemu už došlo mnohokrát, to vidíte tady, tady jenom pár příkladů, a ještě se třeba navíc na tu DNA transpozázu, na tu doménu, připojí nějaký, já nevím, třeba nebo nějaká jiná funkce užitečná pro tu buňku, tak potom najednou máte v buňce, v genomu máte ohromné množství cílových míst, se kterými může interagovat tady ten nový transkripční faktor a může globálně jako v rámci těch sítí buňečních oblivňovat celou řadu nejrůznějších procesů. Třeba gen Setmar je takovým známým příkladem fuzního genu, kdy vlastně vznikl, kdy fuzoval. DNA transpozáza a gen a potom to dělá prostě různě ty epigenetické změny v celém rozsahu celého genomu. Jo. Nebo tady třeba tady ta kočička, asi taky víte, že, jo? že když vidíte tříbarovnou kočičku, že to bude spíš holka, protože tady má inaktivaci chromozomu X je zajištěna také transposony. Je, jo, Na Jeden ten X má inaktivovaný ten, tu oranžovou alelu, druhý tu černou a proto tady podle toho, kde to je náhodný, kde tomu dojde, k tomu nebo k tomuhle Jedbu, tak ta kočička tak má ty skvrny. Ta, a to i u člověka. Dokonce se ukázalo, že líné elementy, kterých máme 850 tisíc kousků zhruba v našem genomu, tak ty líné elementy jsou dvakrát tak větší denzita jejich je na chromozomu X. To byla velká záhada, proč to tak je. Nakonec se ukázalo, že právě ten X inaktivační signál se šíří tam je ten důležitý ten gen, ten transcript XIST, že? Se šíří právě vazbou tady toho XISTu, transkriptu na ty liné elementy a funguje to jako booster, tomu říkají jako šířitel toho inaktivačního X inaktivačního signálu jo, po chromozomu X. Takže to je další funkce transpozonu, bychom mohli říct. A dneska se ukazuje, že epigenetické mechanismy, to je názor Linit Fedorovny, to je velká vizionářka podle mého názoru, která vidí opravdu za roh, podle této velké americké-ruského původu větkyně vznikly epigenetické mechanismy ne jako obrana proti množení transpozonu, jak si jako většinou, třeba myslíme, ale možná naopak umožnili expanzi transpozonu a tím nárůst komplexity a mnohobuněčnosti. Třeba nyní zamyslíme, čili vlastně tím, že vznikly ty epigenetické mechanismy, tak umožnili Expanzi, že je mohli umlčovat i transpozorny, umožnit tu expanzi, tím došlo k duplikacím a vůbec k zvětšování komplexity genomu. Vůbec emergence komplexity je si myslím jedna z největších záhad evoluční biologie. V posledním listopadovém čísle Vesmíru jsem mě vyšel článek, který se jmenuje Meze darwinismu a mendelismu. Je to taková esej, jak já většinou píšu na konci, lidský ve vesmíru to tam je. Tak tam je dokonce vybrali ten, tu hlavní myšlenku z toho článku, právě jako hlavní myšlenku vesmíru listopadového. A tam je právě tato stavě. Takže emergence, komplexity, jedna z největších záhad biologie nebo evoluční biologie. To si opravdu myslím a o tom klidně se dá diskutovat, protože to je podle mě velká neznáma. Tak, já pocházím ze Znojima z Jižní Moravy. Měli jsme jako rodina také Vinohrad, tak jsem si říkal, musím tam dát i tento obrázek. Když před nějakými deseti tisíci lety bylo Černé moře, ještě nebylo Černý mořem, ale bylo Černé jezero, bylo sladkovodní a potom tam došlo k tomu provalení těch mas vod se středomcevního moře a vzniklo sladké Černé moře, tak tam došlo k velkému stresu těch rostlin vinné révy, které původně byly, červené nebo modré, bychom mohli říct, tady tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle ta varianta, ta byla původní. A potom v důsledku toho velkého stresu zřejmě tím nějakým zasolením, se tak předpokládá, vznikly v podstatě albíni, albíni té rally, ty dnešní nám dobře známá bílá vína, a to tak, že tam skočil retrotranspozon z rodiny GRET 1 před tady ten gen pro ten Antokyan, to gen pro Antokyan, jak si asi vytušili, a Potom celá ta, celé to široké spektrum těch barev odrůd vína vlastně závisí na tom, do jaké míry tam ten transpozom byl zachovaný nebo byl už nějakým způsobem odstraněn jo, evolučně. Nebo slechtitelsky možná. Jo. Takže eh, tohle to rozhoduje o barvách vína a původní varianta je ta modrá, červené víno a bílé víno. Jo. Vlastně albín, jakýsi mutant. No a podobně krátkonohost Pejsku. Když mluvím o těch fenotypových dopadech transpozonu, takzvaná chondrodisplázie u pejsku, to je jediná evoluční událost, která došlo vlastně skokem jednoho transpozonu před jeden gen, který určoval právě tu krátkonohost nebo dlouhonohost. A v podstatě si myslím, že tady už se blíží ty transpozony ke své roli jakoby faktoru, který může vést ke speciaci, protože si představte, jak se dvoří takovýhle ze jezevčíka, nějaké vysoké fence dogy, že je Tam je už podle mě jako reprodukční bariéra do určité míry, takže to už má blízko ke speciáci a je to jediný skok transpozonu. Nebo většina variability lids lidské je způsobena transpozony. Víme, že máme asi jednu tisícinu genomu, ty snipy tvoří, že se každý mezi sebou lišíme zhruba tou jednou tisícinou, to znamená těmi třemi miliony písmenek asi ale dneska se ukazuje, že tam jsou ještě takové ty copy number variations, že, že to je asi 0,3%, spíš tři, tři ty promile, díky právě transpozonu. Čili za většinou polymorphi, variability polymorfismu lidské populace stojí opět transpozony. A dokonce bylo ukázáno před několika lety, že při normální přirozené neurogenezi, při vývoji mozku, eh, dochází k tisícům až tisícům skoků line jedna elementů v těch neuronech. Oni dokonce byli schopni sortovat jednotlivé, flow sortovat jednotlivé neurony a dělali single cell genomics a zjistili, že v jednotlivých těch neuronech je to dokonce v každém trošku jinak a že se předpokládá, že možná i to hraje roli při některých neurologických nebo psychiatrických psychických nemocech. Tady je to různé skákání těch line jedna elementů. Nové invence, normální proces, normální vývoj člověka. Tam hraje roli zase skákající geny. A dokonce teda bylo zase prokázáno, také jsme na tom něco zbádali kdysi před lety spolu s lékaři, že v rakoviných buňkách je zvýšená aktivita transpozonu, akorát zatím nevíme a nikdo neví, jestli je to příčina nebo následek. Jestli teda se skáčou transpozony a to vede následně k té transformaci té vytvoření té rakovinné buňky, anebo naopak jestli ta transformace ta kancerogeneze následně vyvolá jako sekundárně to rozkáchání těch transposonů. To zatím není jasné a určitě by to bylo zajímavé si myslím zjistit. Pokud se podíváme na rostliny, tak tady zase je zajímavé to, že rostliny jsou vlastně imobilní, že když se dostane živočich do stresového prostředí, tak může utéct, když to rostlina to nedokáže. A ona to řeší tím způsobem, že při tom stresu se aktivují transpozony. Jednou z vlastností transpozony je jejich aktivace stresem. Obecně může transpozony můžete aktivovat teplem, chladem, že sloupnete sloupku třeba rostliny, napadením pa patogenem nebo UV zářením jo, nebo suchem a kultivaci in vitro, to je velmi důležitý také stresor. A všechny tyhle stresory aktivují transpozony, ten genom se rozkolísá po té aktivaci transpozonu. a potom následně může dojít prostě občas u, některé, u některého z těch potomků k adaptaci na to změněné nové prostředí vnější. A tady vlastně vidíme, že jsou v podstatě dvojí reakce na ten stres. Jednak je tady aktivace obraných genů, což je v podstatě bychom mohli říct krátkodobá odezva, rychlá reakce, rychlá odezva. A pak tady máme dlouhodobou odezvu právě v podobně těch aktivací těch transpozonů, a geneticky, které jsou geneticky fixované. Čili tady trošičku možná oživujeme ducha Lamarka, který říkal, mluvil o, dědičný, o dědičnosti změn získaných za života, i když, jak určitě ví, dobře víte, to je jenom část tého e, filozofie, tam není, chybí nám tady to pnutí jakési takové vnitřní těch organismů k té změně, ale je to v podstatě tak to, co říká ten Lamark, něco za života získáme, jsme s tím stresem, ovlivnění a teď je otázka, jestli je to cílené nebo spíš asi ne, dojde k nějaké té fixované, geneticky fixované změně. Je tady otázka, také se debatuje na tom, proč ten stres aktivuje transpozony. Jsou takové dvě vysvětlení, jedna, že ten hostitel je oslabený, tak toho jakoby využijí v a anebo právě proto, aby zajistili tu variabilitu a následnou adaptaci, čili jakoby chtěli v uvozovkách pomoci, pomoci tomu druhu. No a i náš milovaný Gregor Johan Mendel, který loni slavil 200 let výročí o narození a měli jsme v Brně velkou slávu, tam se sděli všichni augustiniáni a, a pak byl pohřeb, byl fascinující pohřeb, teda já jsem se toho účastnil. Dokonce byl druhý pohřeb, protože profesorka Šárka pospíšová, naše kolegyně prorektorka Masarykovy univerzity, pískala takovou exhumaci Mendla a genetickou analýzu. Taky se o tom psalo právě ve smíru, jsme tam měli nějaký články o tom taky. A to bylo fascinující, teda jako ten pohřeb, když se si augustiniáni z Ameriky přijeli a, a potom jsme pochovávali Gregora Mendla, v takové menší poloviční rakvičce jenom do, to, do té hrobky a byla krásná zádušní muše, kterou vedl Marek Orkovách a můj, můj spolužák, e, ty lidi při té homilí opravdu nedutali, to bylo perfektně, perfektní homilí, měl Orko teda nutno říct. Potom to byla ještě nějaká tam oslava a ta genetická analýza, to si když tak někde přečtete, jsou už dneska o tom nějaké knížky, velice zajímavě dopadla, že opravdu to byla plná detektivka. Oni, oni teďka našli v, tom, v té hrobce, měly být podle popisu na náhrobních kamenech čtyři mrtvoli, čtyři teda pochovaní a bylo jich tam pět. Jo? Teďka byla otázka, kde je ten pátý. A tak zkoumali, zkoumali, nakonec se ukázalo, že to je ten opat Cyril Nap, ten představený toho kláštera, vlastně Mendlu, Mendlu představený opat Cyril Nap. Jo? A potom našli teda Mendelová rakva, byla úplně na spodku. Tam byla výhoda, že tam byli zrovna použili uh, pro dno rakve noviny, kde byl oktober toho roku 1883. Když toho, byl se kdy zemřel, takže to byla výhoda. A navíc oni teda ještě měli další důkaz, že on si rád četl, Mendel si rád čítával knížku populáre astronomii, německou knížku astronomii. A oni teda prohledali a tam našli vlas, vlas, jo a provedli ta genetickou analýzu a porovnali to se všemi těmi čtyřmi, pěti teda ostatky a zjistili opravdu, že ten nejdolnější sedí přesně geneticky ten profil přesně seděl s tím Mendlem. Jo. Takže řekli, to je Mendl. Bylo to opravdu, já, mě to ta šárka ještě kdysi u nás doma vykládala, ještě když to bylo úplně tajné, kdy ještě to, o tom nikdo nesměl vědět, aby ta nenaběhla CNN nebo BBC nebo já nevím kdo, než jen no Prostě když tam dělali ty výzkumy v té hrobce, takže to jsme museli držet v tajnosti a potom se to teda všechno prezentovalo loni na té konferenci a, a dneska si o tom můžete už přečíst různé knížky, brožurky a tak dále. Takže to, jenom, to jsem ani neplánoval, že takhle odbočím, teď mě to tak jako nějak strhlo. Takže, Mendel by měl možná radost, protože aniž by věděl, tak jeho jeden z těch lokusů, které on si vybral, to zvrásněné semínko, lokus rugosus, je způsobeno skokem transpozonu do genu, který důleží, hraje důležitou roli v metabolismu škrobu. Je, takže to to je normální v pořádku, wild type, a to zvrásněné je ten lokus rugosus, kde je skočil transpozon. Čili myslím, že by z nás měl taky radost. No a Doufám, že jsem aspoň trošičku vás přesvědčil během té přednášky, že dnes je už téměř jako bych řekl jasné, že transpozony nejsou pouze parazitické elementy, které se snaží nějakým způsobem škodit té buňce a tomu genomu, ale že to jsou opravdu důležití hráči, kteří dávají evoluční potenciál, kteří pomáhají přežít a adaptovat se na ty měnící se podmínky. Dokonce někdy mám takový jako skoro pocit, jako by oni si přizpůsobovali celý ten genom i včetně těch genů, vlastně těch našich domácích genů, k, jako, jako vhodné prostředí pro své přežívání. Samozřejmě tak to není, je to jenom krásná ukázka té logiky evoluce, která prostě, jak dobře víme, funguje tou cestou toho záplatování, toho flikování a používá už cokoliv má po ruce, ať jsou to třeba i právě tyto původně parazitické e, skákající geny. Ale vůbec se naše cizí nemůžeme říct, že tyto naše geny jsme my a ty transpozony něco cizího. Celý náš genom, to jsme vlastně my, včetně těch našich milovaných transpozonů. A nejsou pouze parazitické, sobecké, jak zde říká, že Benecen, ale jsou i užitečné, protože hostitelský genom i vědci využívají ke svému vlastnímu prospěchu. Jsou v mém případě zdrojem výplaty už 23 roku, takže já si na ně vůbec nemůžu stěžovat. A tady si uvesle říká dokonce že bez transpozonu bychom zde nebyli a živý svět mi pravděpodobně vypadal velmi odlišně. A jestli dovolíte, tak jedním z cílů této přednášky bylo přesvědčit vás o tom, že ten život je ohromně provázaný, že ty entity genetické nejsou nějaké vytržené z nějakého kontextu, že opravdu to je všecko propojené a až když to nahlížíme právě tím, tím komplexním pohledem, s jednocujícím, tak vidíme, zažíváme tu ohromnou harmonii v té přírodě. A proto bych si dovolil tady na závěr citáty mých dvou oblíbených filozofů, s kterými trávím řadu večerů u nás na chalupě u krbu. A prvním je Vladimir Solověv, ruský myslitel, velice fakt jako krásné knížky napsal, který říká: Všechen život v přírodě se vyznačuje bojem, zlobou, bolestí a končí smrtí a rozpadem. Všude vládne egoismus, nesoulad a nepřátelství. Každý bojuje s každým, jeden tvor požírá druhého a živé bytosti postrádejí smyslu. Každý projev egoismu způsobuje další a další oddělování jednotlivých bytostí a jejich rozpad. A teď je ta důležitá část. Sobectví a rozpor vidíme jen pokud živé bytosti vnímáme navzájem odděleně. Pokud ale stvoření nahlédneme jako celek, pak i přes všechen rozpor a temný chaos vtištěný do základů života, spatříme sjednocení a pochopíme, že vesmír kosmos je harmonický. Prapočátkem všeho bytí je absolutní celistvost, dokonalost a klid. A jestli ještě dovolíte druhého filozofa, francouzského jezuitu, evolucionistu významného teáde de Chardéna, který měl docela problémy s katolickou církví zpočátku, který říká podobně, na svět se lze dívat i tak, že v něm uvidíme jen souhrn různorodých či nepřátelských prvků. Všude kolem zdá se vládne nevyléčitelné rozdělení a vrozené nepřátelství. Všude je zlé promysleno s tím, co má cenu. Ale já, a to je zase důležité, já cítím pod touto povrchní roztříštěností živou a hlubokou jednotu. Tak děkuji vám za pozornost a jestli ještě dovolíte, tady bych jenom upozornil na řadu článků, co mám za těch 30 let nebo kolik ve vesmíru, to jsou desítky článků. Pokud by vás někdy třeba zaujal, k napište. A na stará kolena jsem se taky dal, loni, na stará kolena na youtuberství. Takže každý týden natáčím, prostě ve středu vždycky dávám na YouTube nové videjku 8 minut, takové kratičké, to nikoho nezdrží. Je to o genetice evoluci, takže pokud byste chtěli potvořit můj kanál, jak říkají dneska ti youtuberi, že? tak se k... lajkujte. Dneska kvalita člověka se pozná podle lajkování že jo, Takže a tak dále. Takže lajkujte a sdílejte a tak dále. Takže děkuji za pozornost a děkuji.